300. Dezastre și speranță, de la flagelați la devoțio moderna. Pe de lângă marile crize care au zguduit Biserica Apusan, în secolul al XIV-lea se caracterizează printr-o serie de calamități și flageluri cosmice, cometă, eclipse de soare, inundații și mai ales din 1347, grosnica epidemie de ciumă. Nota 20. Mutarea reședinței papilor la Avignon, 1309-1377, Marea Schismă, 1378-1417, când doi sau chiar trei papi domneau în același timp. Închei nota. În speranța de a-L putea îndupleca pe Dumnezeu să înmulțesc procesiunile de flagelanți. Nota 21. Fenomenul nu este nou. Flagelanții își fac apariția la Perugia în 1260, anul când, după profeția lui Giachino da Fiore, trebuia să înceapă a șaptea epocă a bisericii. În deceniile următoare, mișcarea se răspândește în Europa Centrală, dar cu excepția câtorva iruptii trecătoare, ea dispare ca să reapară cu forță teribilă în 1349. Închei nota. E vorba de o mișcare populară care parcurge traseul caracteristic de la pietate la heterodoxie. Într-adevăr, mântrii de autotortura lor, flagelanții credeau că se pot substitui puterilor carismatice și taumaturgice ale bisericii. Este motivul pentru care, din 1349, mișcarea lor e interzisă de Clementa VI-lea. Ca să se mântuie de păcate, dar mai ales ca să i spășească păcatele lumii, grupuri itinerante de laici parcurgeau ținutul conduși de către un maestru. Când soseau într-un oraș, procesiunea uneori destul de numeroasă, mai multe mii de persoane, se îndrepta spre catedrală, cântând inuri de slavă, formând mai multe coruri. Suspinând și plângând, penitenții îl invocau pe Dumnezeu, pe Hristos și Fecioara și începeau să se biciuiască cu o asemenea violență încât trupul lor devenea o masă umflată de carne vânătă. De altfel, toată epoca pare obsedată de moarte și de suferințele ce îl așteaptă pe defunct în lumea de dincolo. Moartea impresiona imaginația contemporanilor mai mult decât speranța în Operele de artă, monumente, funerare, statui, dar mai ales pictura, prezintă cu o precizie bolnăvicioasă diversele faze ale descompunerii trupului. Cadavrul e peste tot acum prezent, chiar și deasupra mormântului. Nota 22. Sfârșitul evului mediu e plin de cadavre descompuse și de schelete. rângetele craniilor și scrișnetele oaselor îl umplu de zgomot. Închei nota. Dansul macabru în care un dansator reprezintă moartea, antrenând și femei de toate vârstele și de toate clasele sociale, regi, cerșetori, episcopi, burghezi, etc., devine un subiect favorit în pictură și literatură. Este de asemenea perioada hostiilor însângerate a manualelor despre ars moriendii, a avândului temei picta în artele plastice a importanței acordate purgatoriului. Deși definiția pontificală a purgatoriului datează din 1259, popularitatea lui se dezvoltă ulterior grație mai ales prestigiului pe care îl capătă slujbele pentru morți. Nota 23. Se înmulțesc de asemenea mesele în cinstea sfinților vindecători. Sfântul blest pentru bolile de gât, Sfântul roh pentru ocrotitor de ciumă, închei nota. În acele vremuri de criză și disperare, dorința ducerii unei vieți religioase autentice crește și se răspândește, iar căutarea experienței mistice devine uneori obsedantă. În Bavaria, în Alsacia, în Elveția, credincioșii se adună autointitulându se prieteni ai lui Dumnezeu. Influența lor se va face simțită în diverse medii laice, dar și în anumite mănăstiri, Tauler și Susă, discipol ai lui Meister Eckhart, se străduiesc să îi transmită doctrina, dar într-o formă simplificată ca să o facă accesibilă și să o pună la adăpost de suspiciuni. Se știu puține despre viața lui Johann Tauler, născut pe la 1300 și mort în 1361, și textele ce i-au fost atribuite nu-i aparțin. Nota 24. Abia în 1910 s-a reușit să se autentifice un anumit număr de predici complete sau numai fragmentare. Închei nota. Tauler insistă asupra nașterii lui Dumnezeu în sufletul credinciosului. Trebuie nimicită, citez, orice voință, orice dorință, orice sete de acțiune proprie. Trebuie lăsată să subziste numai atenția pentru Dumnezeu. Închei citatul. Spiritul este călăuzit în întunericul tainic al lui Dumnezeu cel fără atribută și în cele din urmă în unitatea simplă și fără atribute în care el, spiritul, își pierde orice deosebire, în care el e fără de obiect, fără sentimente. Dar Tauler nu încurajează căutarea de avantaje dobândită prin experiență mistică. Despre viața și opera lui Heinrich Suso, 1296-1366, se știu mai multe. Intră de foarte tânăr într-o mănăstire dominicană din Constanț și pe la 18 ani are primul extaz. Spre deosebire de Meister Eckhart, la care este trimis în 1320, Suso vorbește despre experiențele sale extatice. Nota 25 Citez, am cunoscut un frate predicator care la începuturile lui spirituale, vreme de 10 ani, poate a primit de două ori pe zi dimineața și seara o asemenea grație infuță care a durat vreme de două vigilii. În acest timp, el era atât de absorbit de Dumnezeu în înțelepciunea eternă, încât nu putea să vorbească. Îi se părea adesea că planează în aer și că se leagănă în între timp și veșnicie pe talazul adânc al minunilor insondabile ale lui Dumnezeu. Închei citatul, închei nota. El rezumă astfel etapele căii mistice. Citez, cel care a renunțat la el însuși trebuie să fie detașat de lucrurile lumii create, format împreună cu Hristos și transformat într-o dumnezeire. Închei citatul. Deși criticase sever societatea beguinelor și pe adepții mișcării spiritului liber, Marele Mistic Flamand, Louis Brooks, 1293-1381, n-a scăpat nici el de suspiciuni. Nota 26. Ordonat preot în 1317, Ruiz Bruck s-a retras în 1343 împreună cu un grup de contemplativi într-o sihăstrie, care ajunge destul de repede o mănăstire de rânduială augustiniană. Aici moare la vârsta de 88 de ani. chei nota. Majoritatea celor 11 scriere ale sale privesc conduita spirituală. Ruiz Bröck insistă asupra erorii ereticilor și a afalșilor mistici, care nu deosebesc vacuitatea spirituală de unirea cu Dumnezeu. Adevărata contemplație nu se poate cunoaște fără practică creștină și supunere față de biserică. Uniomistica mistica nu are loc de la sine, ea este un dar al grației divine. Riesbră când nu ignora riscul de a fi greșit interpretat, de aceea el nu a încurajat circulația anumitor scrieri, compuse numai pentru cititorii destul de inițiați în practica contemplației. Nota 27. El scrie mai târziu micul tratat de iluminare pentru a face accesibilă publicului larg, dificila carte, împărăția iubirii. Esențialul doctrinei lui Ruiz Bloch poate fi găsit în amplul tratat non Spirituale, opera sa de căpetenie, precum și într-un scurt text intitulat Piatra Scânteietoare. Închei nota. Cu toate asta nu scapă nici el de primeștia de a fi greșit înțeles și este atacat de Jean Gerson, rectorul Universității din Paris. Chiar Gerhard Groth, foarte sincerul său admirator recunoștea că gândirea lui Ruiz Brock putea genera confuzii. Într-adevăr, deși subliniază necesitatea practicii, Ruiz Brock afirmă că experiența contemplației se efectuează pe un plan superior. El precizează că în timpul acestei experiențe privilegiate, citesc, nu se poate deveni închip de sәүşi Dumnezeu, pierdându-se complet modalitatea noastră de făptură creată. Închei citatul. Totuși, această experiență realizează o unificare în unitatea esențială a lui Dumnezeu, sufletul contemplativului fiind îmbrățișat în Sfânta Trăime. Dar Ruiz Brock amintește că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, citesc, ca o oglindă vie în care el a antipărit imaginea. naturală. El adaugă că pentru a înțelege acest adevăr profund și misterios, omul, citesc, trebuie să moară pentru sine însuși și să trăiască în Dumnezeu, închei citatul. În cele din urmă, riscul cenzurii ecleziastice îi privea atât pe contemplativi instuiți în teologie, cât și pe entuziaștii de orice natură, în căutare de experiențe mistice. Unii au înțeles inutilitatea unui atare risc. Gerhard Groth, 1340-1384, inițiatorul unei noi mișcări ascetice, frații vieții comune, nu se interesa de speculații teologice și experiențe mistice. Membrii comunităților practicau ceea ce s-a numit devoțio moderna, un creștinism simplu, generos și tolerant, neîndepărtându-se de ortodoxie. Credinciosul era îndemnat să mediteze asupra misterului întrupării, așa cum îl reactualizează Euharistia, în loc să se abandoneze speculațiilor mistice. La sfârșitul secolului al XV, lea mișcarea fraților vieții comune, a atras un mare număr de laici. Tot astfel, nevoia generală și profundă a unei devoțiuni accesibile fiecăruia explică excepționalul succes al lucrării imitațiocristii. Se discută încă despre semnificația și importanța acestei mișcări pietiste. Unii autori o consideră drept una din sursele reformei, fie cea mai umanistă, cea catolică, oricea protestantă. Deși recunoscând că, într-un anumit sens, devoția modernă a anticipat și a însoțit mișcările reformei din secolul al XVI-lea, Stephen Osmond remarcă pe bună dreptate că principala sa realizare este înnoirea monarhismului tradițional în ajunul reformei. Devoția modernă a demonstrat că dorința de a trăi o viață comunitară simplă de abnegație, imitând pe Hristos și apostoli, era la fel de vie la sfârșitul evului mediu, așa cum fusese în vremea Bisericii Primitive.